«Цю ненависть до загарбників, заполеглих товаришів, за те, що доводиться йти з рідного району, за сім'ї кинуті в селах на призволяще, і за те, що, може, завтра прилетить з великої землі літак і не знайде нас у Спадщанському лісі». Вночі загін вирушив у похід. Попереду пішли три розвідники. За ними прямував на чолі з Руднівом і Дідом Морозом стрійбійців. Я йшов останнім поряд із саньми, на яких везли поранених кулемети і міномет. В бою осколок зачепив мені ногу. Рана була невелика, спочатку не звернув на неї уваги. Але чобіт натер її, і біль став дошкуляти. Коли рушили в похід, я довго терпів, але зрештою не витримав, сів на сани. Наш лікар Діна, яка допікала мені в землянці, Марганцевими ванночками, протираннями, тепер виконувала роль зв'язкового Тільки вона їхала верхи, мала маленьку швидку конячку І підтримуючи зв'язок між мною та комісаром, весь час носилася вздовж строю, що розтягся ген-ген Навпроти північного узлісся, порід ці клевень, гітлерівці виставили застави Гадаючи, що коли ми спробуємо вирватися з оточення, то зробимо це саме тут аби, проскочивши через низину річки, вийти відразу в урочище Вишневі гори, Мариця і Кочубейщина. Ми ж поставили перед собою мету вислизнути з кільця відкритою місцевістю. Шлях наш мав пролягти між Новою Шарпівкою і Кардашевим на Стрільники, а звідти повернути на північ за Клевень. Таким чином загін повинен був пройти, за кількасот метрів від хуторів, у яких заночували непрохані чужинці. Спочатку ми пробирались від перелізка до перелізка, а потім вийшли в чисте поле. Ніч настала темно, та ми все-таки побоювалися, що спостерігачі ворога помітять нас. Раптом колона зупинилась у небезпечному місці. Діна, під'їхавши, доповіла півголосом. Передні вибилися з сил, сніг завглибшки з метр. «Вперед-вперед!» – поквапив я. На ранок шановний наш дід Мороз вивів загін за клевень. Щоб стягнути до спочанського лісу три тисячі солдатів та офіцерів, окупанти залишили без гарнізонів кілька районів. На північ від клевені шлях був цілком вільний. Невеликі групи противника, що подекуди залишилися, запримітивши нас, розбіглися – тільки в одному селі кілька німецьких посіпак, які не встигли втекти, спробували чинити опір. Вони були вбиті. Ступаючи в села, бійці люто рубали вкопані фашистами шибаниці. Руднів з паніним збирали колгоспників, проводили мітинги, говорили людям, що ми незабаром вернемося, щоб нас чекали, не виконували окупанських поставок, закопували хлібу землю. Похід тривав чотири дні. За цей час ми пройшли маршем 160 кілометрів, перетнули Путивельський, Шалигінський, Червоний район Сумщини і вийшли в Сєвський район Орловської області. Загін зупинився в селі Хвощовці на краю Хінельських лісів. Цей лісовий масив лежить на південь від хутора Михайловського, за яким починаються брянські ліси і тягнеться широкою смугою з заходу на схід, від Новгорода-Сіверського до Сєвська. Нам здалося вигідним розташуватися саме тут. Звідси ми завжди мали змогу повернутися до свого району, і разом з тим у нас був надійний тил. Доброю базою для загону міг стати лісокомбінат, що знаходився у 35-му квадраті лісового масиву. На розвідку туди послали кількох бійців на чолі з Дідом Морозом. Повернувшись, Олексій Ілліч повідомив, що в селищі лісокомбінату живуть якісь дивні люди. Більшість шевцює, але видно, що всі вони тутешні, мабуть ховаються від окупантів. Довідатися від них нічого не можна, до нових людей ставляться підозріло, бояться, чи не підіслані гестапо. Поблизу селища порожні недавно збудовані землянки. Кажуть, що в них жили якісь партизани. Але де вони тепер, ніхто не знає, а може не хочуть казати. В одному будинку виявили чоловіка, котрий ховався в комірчині.